Ja, jag har ju sagt att jag ska tala om bön här idag. Vad kul att se att så många är här. En del som kanske inte var här på länge eller så. Förstår ni svenska? Do you need, would you like translation to English? It's, it's fine. Bra, jag ska försöka prata tydligt och enkelt på, på svenska. Jag var i Estland förra helgen. Jag behöver bara en mikrofon. Jag ska lägga bort den här så det inte är några här. Estland. Och för att träna församlingsplanterare. Vi har kopplat på något från Norge som heter M4. Det är, lite, ja, det är i alla fall ett program som de använder för att träna församlingsplanterare runt i Europa. Just nu så tränas 70-tal församlingar i Norge, Sverige, Estland, Tjeckien och Slovakien. Men på, på samma sätt och med samma material. Och det är jättekul att få se liksom att det finns människor som brinner för att få se Guds rike växa och bryta fram. Och så här. Och bön är alltid en viktig del av de här sakerna så vi tog ganska lång tid på en av kvällarna i bön för Estland och för de här teamen på olika sätt. Det, det är bra. där. Sen har jag sagt till en del och skrivit också i veckobrevet att det är länge sedan jag frusit så mycket. Så om ni tycker det är varmt här idag så, så tycker jag att det är fantastiskt varmt och skönt där. Så jag hade inte fått så mycket information så jag hade liksom packat väskan och tittat på, på väderprognosen för Tallinn. Och där skulle det vara ungefär minus fem grader enligt prognosen, men problemet bara var att stället, vi skulle till var inte Tallinn, utan det var tre timmar längre in vid ryska gränsen och där var det 22 minus Och dessutom så var vi i en... Ja, när jag varit på Arnemarksgården så tänker den, fast med lite lägre standard och eh, bara liksom en eldstad mitt i, <laughs> vad man ska säga. Så det var kallt i rummen och det var jättekallt på golvet och så där, så att jag, frös i princip hela helgen och så natten mot söndag så skulle jag bo hos en familj i Tartu innan vi skulle åka hem och de hade alltså ett sovrum där och så var det ett jättestort englasfönster och så var det 22 minusgrader och det kanske var ja, 4-5 grader i rummet där jag skulle sova så jag hade liksom alla kläder jag hade på mig och dubbla tecken och låg ändå liksom så här och kurade så det var en, en Eh, pionjärupplevelse upplevelse, <laughs> vad man ska säga. <laughs> så, det, det, man påminns då ibland om hur, hur faktiskt hur bra vi har och hur, hur enkelt saker och ting är. Och hur mycket man uppskattar när saker och ting fungerar med, med sånt som värme och så. Men det är en liten sidospår här. Vi ska tala om bön. Så jag är en sån här person som fascineras av bön. Eh, inte av själva aktiviteten som eh, för det, det kan ju vara lite utmanande. Peter var inne på det i början här. Alltså det, är ju det här, eh, ja. alltså Jag har delat tidigare att jag, jag personligen känner mig inte alltid helt nöjd med mitt böneliv om man liksom ska försöka sätta någon sorts eh, bedömning. Ni vet konståkning så får de poäng 7,6 eller 9,8 eller 10,0. Eller hur? Ja. Eller det finns andra bedömningssporter också, backhoppning eller eh, vad är det mer? Kan, Simhopp kan man också få poäng, så här, beroende på hur Snyggt och hur bra man gör saker och ting eh, Det vill säga att bön är ingen sån där bedömningssport, som man får poäng på hur, hur snyggt man utför det eller hur Hur bra man Är i själva utförandet, för det är inte aktiviteten som är viktig i sig utan det är ju att, att man får kontakt. Möjligheten att ha kontakt med Gud. Att få uttrycka sig till Gud. Och han kan svara mig. Eh, han kan kliva in och göra det jag, det jag ber om. Så jag är liksom ingen sån där snyggbedjare om man får säga så. Eller så här eh, performance prayer. Eh, vilket jag inte tror så bra det ska vi tala om här idag utan det är ju resultatet av bön det Gud gör i mig det Gud gör runt omkring mig när jag ber som som jag fascineras av jag växte upp i en liten pingstförsamling och hängde med på bönamöten där och det var ju liksom det mest långtråkiga som man kunde vara med om när man var så här 8-10 år alla stod på knä och sen i turordning så bad alla liksom så här jättelång bön, tyckte jag i alla fall. Det eh, Flera minuter och man börjar med missionärerna i Afrika och så var det liksom eh, Fred och frihet i världen och så var det liksom tant Agda och faster Ellen och Liksom alla och allting. Så och så nästa börja om på samma, så alltså, <laughs> hela rundan igen. Så här. Och så var det då alla som var där, 10-20 stycken. Så det är inget fel att be men på något sätt så kände jag det, ja, det måste ju kunna gå och göra på något annat sätt just där det var lite grann inbyggt i det också att visa, ja men ja, jag kan be och därför så måste vi liksom och så skulle man lära sig att be och så be på det sättet och liksom visa upp vad man kan och inte kan och så där. jag tror att Gud svarar på sådana böner också, men man missar lätt syftet det, det viktiga med bön Det är inte aktiviteten utan det är ju resultatet som kommer av bönen och det, det, är vi, det är därför vi ber i första hand sen så kan, det ju, kan man ju lära sig att be också så att man kan Tycka att det är trevligt och, och Njutbart att man blir glad av det så här Jag tror att för, för alla av oss så är Även om man liksom vet att Gud har bön att ge resultat och så här så, så är själva Bönelivet en, en utmaning det, Om det inte är för dig så, så grattis det, det är jättebra Om du liksom har kommit dit så att det bara flyter på i flöde och du liksom Känner att åh härligt nu ska jag be igen och så Liksom tar du tid regelbundet och får allting att fungera det är jättebra men för för mig och för de allra flesta andra som, som har familj som har arbete, som är engagerade i olika saker, så, så är det en eh, kamp eller en utmaning eller någonting som man hela tiden får eh, tänka på att men just det, jag behöver be, jag behöver blanda in Gud i den här situationen. Jag behöver få eh, ta tid med, med Jesus och berätta hur jag har det har, hur det mår, hur jag känner det. Faktum är att det är när vi gör det som Gud också kliver in och gör saker i våra liv. Men när vi glömmer bort att be så, så, han in, så, så händer det inte på samma sätt. Han är alltid med oss och han är alltid där. Men vi ska titta på några bibelverser här som, som pekar på att det är när vi, först när vi ber som, som Gud faktiskt kliver in och svarar. Så eh, utmaningen ligger ju i att som, få tid. Om Nu pratar vi om den personliga bönen i första hand, att få tid, att vara koncentrerad när man väl sätter sig. Inte, det finns ju massa saker som vill ta ens fokus nu för tiden. Vi har massor med datorer och tv-apparater och personer och allting, i alla fall i mitt hem och andra grejer som man kan bry sig om och tänka på. Och, och jobbet nästa dag och allting det där. Koncentration, tid, koncentration. Och sen att faktiskt också då lära sig att uttrycka sig. Det är inte helt enkelt för, för de allra flesta människor att, att kommunicera med en person som man inte ser. Det kan kännas väldigt knepigt, det kan kännas väldigt mystiskt att tala ut i tomma luften på något sätt. Så det, där i ligger utmaningarna. Vi ska gå till Matteus sjätte kapitel och vers 5 där i Bergs predikan. Vi ägnade hela hösten åt nästan hela kapitel 5. Jag hoppar, hoppar över en bit som vi återkommer till senare under våren. Här. Men, men vi går in här nu då i Matteus 6 och vers 5-8 Jesus säger När ni ber ska ni inte vara som hycklarna de älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas av människor Amen säger jag er de har fått ut sin lön Nej när du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Jesus vi ber att du ska tala till oss genom den här texten och genom ditt ord här nu. På förmiddagen vi ber att du ska hjälpa oss att förstå eh, ja, hur vi ska kunna tackla de här utmaningarna kring kring bön att få tid att vara koncentrerad och att också kunna eh, ja, formulera oss och tänka oss in i bönesituationen så att, så att det får ja, bli ett, ett flyt i våra personliga böner här Med att du ska hjälpa mig med det också I Jesu namn Amen eh, Det här är ju en Väldigt central bibeltext när man talar om bön. Gå in i din kammare och stäng din dörr, säger Jesus. Alltså det här är en personlig personligt böneliv som det handlar om. När, när stänger du dörren omkring dig? När stänger du dörren? Stänger du dörren? Ja man stänger dörren på vintern för att det inte ska bli kallt. <laughs> eh, kanske. Men, men när stänger du dörren? Jo du stänger dörren när du går på toa, när du duschar, eh, kanske när du ska sova, eh, när du har ett mycket privat eh, telefonsamtal eller ett privat samtal med en person. Så det, du stänger dörren när du vill... När du vill att ja, uttrycka att jag vill inte bli störd, det här är någonting som är privat, det här är någonting där jag vill vara i fred eller här är jag liksom så naken och utlämnad att jag inte vill att någon annan ska kliva in, det är liksom i de situationerna man stänger dörren om sig oftast. Jesus uppmanar oss att gå in i kammaren och stänga dörren. Alltså han talar om att vi behöver ha en, en plats, ett utrymme där där Gud, där vi kan vara privata med Gud. Där vi kan vara avklädda, där vi kan vara i fred, där vi inte blir störda. Sen tror jag att den platsen, det kan ju självklart vara en kammare, ett rum i ditt hus där du finns där du kan stänga om dig Det, kan, det skulle kunna vara en, en promenad när du är ute ensam i naturen, det kan vara andra tider, platser och stunder där du kan vara i fred och stänga omkring dig Men just det här att, att, att lära sig att kunna vara ensam med Gud Det finns eh, två huvudtyper av människor de som trivs med att vara ensamma och de som inte trivs med att vara ensam Jag vet inte om du har liksom tänkt på det. Jag tillhör kategorin som ändå trivs med att vara ensam. Jag vet att det finns människor här i församlingen som, som inte trivs med det. Som, som mycket hellre alltid ha en, en kompis eller någon vän, eller hela familjen, eller halva släkten, eller helst hela församlingen på en gång. Så här. Och det, det, vi är lite olika. Så, så för mig det här att stänga dörren och vara ensam och i fred är liksom ingen utmaning i sig. Men det kan vara en stor utmaning för, för dig om du är en sån som inte tycker om att vara ensam. Och då, då är liksom det den första utmaningen som du står för att, att faktiskt våga vara ensam med Jesus att liksom stänga, stänga av allting eh, ostördhet koncentration, fokus eh, så om du är en sån här som inte tycker om att vara ensam så, så behöver du komma ihåg det också att ja men jag behöver faktiskt den privata tiden med med Gud jag behöver inte alltid någon annan med för att kunna för att kunna be. Så att, att hitta en en, en, en en plats eller en ostördhet är, är en förutsättning för att kunna ha koncentration i, i bönen. Jag tror också att den förutsättning, alltså för att kunna komma till den platsen och stänga dörren så behöver man också eh, ha en tid. Eh, det innebär inte att man alltid måste be mellan 06.15 och 07.00 eller något sådär. Men att, att man hela tiden har en eller flera eller många tider i sin dagliga rytm där, där det finns utrymme för Gud. Det är ungefär som att gå på toaletten. Alltså det är ett trängande behov som man ser till att få tid med. Och då får man tid med det och då stänger man dörren. Och på något vis så tror jag att man behöver tänka ungefär likadant med bön. Det, det, det behöver finnas tider under min dag när jag får stänga dörren och bara liksom kommunicera med Gud. Jag tror inte att jag tar illa upp över att jag jämför med att gå på toalett. <laughs> men men det, det är liksom bara för att få för, för, för, förstå rytmen i det hela. Att ja, men det, det är någonting som är viktigt. Och Då förstår man också att det kanske inte går att få en hel timme. Men jag kan få många gånger med 3, 4, 5 minuter. Där jag faktiskt då kan ha tid och vara koncentrerad tillsammans med Jesus. För det här är ju ditt personliga böneliv. Och då måste du, du måste liksom passa med din rytm, med ditt liv, med din, ditt sätt att vara. Det kanske finns sådana som kan sätta en timme varje dag för att du har möjlighet med det liksom i din vardagsrytm medan andra som min hustru som är ett stort exempel för mig har tar tiderna när hon står vid diskbänken eller när hon tvättar kläder och stänger liksom in sig i tvättstugan eller andra sådana här små kortare stunder och det tror jag vi kan lära oss mycket av eh, Jesus talar om hyckleri i bön Hyckleri det är när man låtsas eller när man gör saker och ting som inte är äkta. Och hyckleriet här det ligger att försöka visa upp mig och mitt fantastiska böneliv. Bilden av den som står i gatörnet och ber bara för att alla ska se hur duktig man är. Hyckleriet ligger också i, i de långa bönerna. Det Jesus faktiskt säger att det är inte det är inte formuleringarna i sig som är viktigast. Alltså det är inte hur du formulerar dig eller att du lyckas få till långa och många och vackra böner som är viktigt för Gud. Utan det, det handlar om, om något helt annat. Att kommunicera med, med honom. Det är ju faktiskt då så här att det är motsatsen som... Som jag tror är mest effektiv. Alltså när, när vi har. När vi har tid. När vi är på en plats. När vi har koncentration. Fokus på Gud. Och när, när jag ber. Så är jag liksom fullt koncentrerad. Och jag vet att Jesus är nära mig. Jag vet att han lyssnar. Och så kan jag kommunicera direkt med honom. Jag ska lyfta in en, en bibelberättelse här. Som. Den passar ganska bra just på det här med korta böner men själva kontexten runt omkring är lite annorlunda för det är ingen stängd, det är inget stängt samtal med Jesus sådär men, men det finns ett, några bra exempel här som jag tycker att vi kan eh, titta på. Det är från Markus 10 och vers 46. Markus 10 och 46. Jag läser hela den här korta berättelsen. De kom till Jeriko och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folks, folkskara satte en blinde tiggare vid vägen. Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa. Jesus, Davids son, dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarmade dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde. har vi gott mod, Stiga upp, han kallar på dig. Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Det här är liksom en, i, i offentligheten. Så det är, inte den, det är ingen stängd dörr, det är inget privat samtal, Men det är ändå ett, ett samtal mellan den här Bartimeus och Jesus. Och den här bönen som han ber. Jesus Davids son förbarma dig över mig. Det är en bön som kommer igen på flera, flera ställen i, i evangelierna. Det är en man med en son som är bunden av demoner som ber nästan exakt samma sak. Det är eh, två, bli, två andra blinda tiggare som kommer som ropar ut samma sak. Det är tio spetälska som kommer till Jesus som ber samma sak. Och, alltså jag tror inte det är en tillfällighet att de som har, de här evangelisterna som har skrivit evangelierna plockar med just det här på flera ställen. Det är ett gott exempel på, på korta, effektiva böner. Jesus David son förbarmade över mig. Det, det finns... Jag ska försöka lägga ut det här lite grann. När, när han ropar... Jesus Davids son. Så är det inte bara Jesus Davids son, vem som helst. Utan det är Jesus Davids son, alltså kung David Davids son. Alltså han, i den meningen så, så säger han att jag tror att du är den som skulle komma. Jag tror att du är Messias, den levande gudens son. Eh, profetierna i flera hundra år har talat om, om Davids son som ska komma. Som ska komma med, med räddning och frälsning till Israel. Så han, säger, han, han ropar ut det, Jesus, Jesus Davidsson, Messias, Herre. Så det, det, är en, det är inte en person, vem som helst som han ber till, utan han ber till den här som han har förstått, som han tror, verkligen har makt och förmåga att, att förändra hans situation. Och det, det tror jag är något som vi behöver ta in i vårt personliga böneliv, istället för att göra bönen till en aktivitet där vi känner att, åh nu idag var det 7,6 poäng och jag lyckades be i 22 minuter så, så, så behöver vi tänka mycket mer i kvalitet, Men när jag ber så, så ber jag i tro nu har, nu har jag bett en bön i tro på att Jesus, är, alltså Jesus är Herre han har makt att förändra han kan förvandla min situation det, det är honom jag ber till det är honom jag har haft kontakt med det är en helt annan sak än, än, än det här att på något sätt mäta sin böneförmåga. Att påminna sig, komma ihåg att mitt böneliv handlar inte om mig utan det handlar om honom. Om Jesus i första hand. En bekännelse av att Jesus har all makt. Förbarma dig över mig. Det betyder hjälp. Gud hjälp mig. Visa barmhärtighet mot mig. Förbarma dig. Ta hand om mig. Möt mina behov. Rör vid mig. Och det är ju en. en, en ja, ett väldigt tydligt uttryck. För att okej okay, jag kan inte. Du kan. Jag behöver hjälp. Förbarma dig över mig. Ta hand om mig. Så det är också ett. ett en, en bekännelse av att. Gud kan. Och faktiskt också en bekännelse av min egen oförmåga i den här situationen. Det finns många saker som vi kan lära oss och som vi kan göra oss, och som vi kan vara bra på att använda våra gåvor och utrustning och allting sånt där, och det är viktigt att vi gör det. Men, men vi kommer väldigt ofta till situationer där vi känner att, men jag räcker inte till. Och istället för att kämpa hårdare eller försöka ännu mer i egen kraft så behöver vi komma dit och vi förstår att Gud kan, jag kan inte. Och bön handlar väldigt mycket om att, om att uttrycka det. Gud du kan, jag kan inte. Förbarmad över mig. Ge mig redskap, nycklar, kraft, smörjelse eller vad, vad det nu är som, som, som, som jag behöver så att jag kan klara av det. Eller gör, ett, jag behöver ett mirakel. Bartimeus här, han behövde ett mirakel. Han kunde inte se, han kunde inte. Han behövde Gud verkligen. Det som är intressant här är att Jesus säger, okej, okay, ta hit honom. Det är alltid så att när vi kommer i tro på Gud, till Gud, så tar han emot oss. Han säger inte nej, vänta till på fredag eller vänta till. i två år till utan Jesus säger okej okay, kom. Låt honom komma till mig. Och sen händer det som jag tycker är spännande. Det är att Jesus gör inte miraklet direkt. Utan han, alltså i den här bönen så, så är det en kommunikation. Jesus säger till, till Bartimeus vad är det du vill? Alltså det, det är ju egentligen helt uppenbart i situationen. Alltså, om jag möter en blind tiggare på stan så, så inser jag ganska snabbt att det är en blind tiggare som jag har att göra med på stan. Eftersom Jesus troligen, eller inte bara troligen, Jesus var väldigt mycket smartare än jag och kände alla människor mycket bättre. Så visste han vem det var han mötte. Han visste att det var en blind tiggare han mötte. Och ändå säger Jesus, vad är det du vill? Det tycker jag är spännande. Alltså, Jesus ställer en fråga tillbaks. Vad är du vill? Specificera. Vad är du vill ha? Alltså man kunde som liksom ha tänkt att okej, okay, han kanske vill Jesus borde fatta att han vill ha sin syn tillbaks. Men man var tiggare och han var blind så han kanske, hans kanske behov kunde ha varit pengar. Eller han kan, kan ju ha haft liksom problem med med familjen eller något. David son förbarmade över mig. Det är ju ingen specifik bön på det sättet. Utan Gud ställer följdfrågan. Vad är det du vill? Vad är det du vill ha? Och då, då svarar ju att Gör så att jag kan se igen. Det är en, nästan... För kort bön. <gör>, gör så att jag kan se igen. Det går inte att formulera det kortare tror jag. Så gör så att jag kan se igen. Ja, specifikt svar och sen sker undret. Nu kommer vi tillbaka till, till texten här i Matteus. Där, där Jesus säger att fadern vet vad vi behöver innan vi ber om det. Så fadern vet vad vi behöver innan vi ber om det. Gud vet, Gud känner dig, Gud vet alla dina behov. När han möter dig så kan han liksom förstå att ja, när han möter, precis som när han mötte möter Bartimeus att ja, men, okay, det är den här människan, de här behoven. Jag ser precis alla problem. När jag kommer till, till Jesus och säger Herre dig över mig så vet han precis vem jag är. Han vet alla mina behov. Han vet att det, att det är trassligt med magen. Han vet när jag känner mig stressad, han vet liksom vad jag bekymrar mig över. Alla de där grejerna. Det vet han. Men, men, men han, när jag kommer i bönen där så, så kommer jag också följdfrågan. Vad, vad är det du vill just nu? Rickard, vad är det du vill? Och då, då, då är ju utmaningen att vara koncentrerad och lyssna in det, och också att kunna formulera ja, men vad är det jag vill? Vad är jag längtar efter? Och det jag märker ofta i mitt eget böneliv när jag liksom hittar den här lugnet, stillheten, koncentrationen och faktiskt fångar följdfrågan så kan Jesus också ge mig liksom tankar och idéer om situationen som jag ber för som jag inte riktigt tänkte på själv. Att ja men du kanske skulle be om det här och så formulerar jag det som en bön. Jag berättade här för två veckor sedan om, om hur jag bad för Kristina. Vid ett tillfälle. Liksom, Gud hjälp henne att eh, börja kunna eh, formulera sina känslor och, och tankar i ord. Så att vi kan förstå vad det är som pågår. Och så, och så hände det dagen på Att hon började liksom sätta ord på tankarna och bilderna som satt i huvudet. Och det var en, en sån där, ett tillfälle när jag faktiskt var så fokuserad och koncentrerad så jag uppfattade signalerna från Gud att det här behöver du be om. För Jesus vill också leda bönerna, hjälpa oss, ställa följdfrågor i, i vårt privata böneliv, privata samtal. Så han är intresserad av dina personliga behov. Han vet dem redan, men han vill också att vi ska formulera oss. På nå det här är ju ett mysterium som jag inte riktigt förstår, men det, det är först när vi, när vi är specifika. Som, som Gud också verkligen spar, svarar på våra bönor. Och ibland är det ju så här förunderligt att det är nästan bara en önskan som han har skickat upp. Teresa hade en kul grej här för några veckor sedan när hon var på... Sjukhuset i Sundbyen och så ser den broschyr om en, om en kurs som hon tyckte var jätte, såg jätteintressant ut, nu har jag glömt vad den hette. Men, men såg och tänkte tanken att det här skulle vara kul att gå, jag vet inte om du bad eller någonting. Men bara liksom en sån här önskan att det här skulle vara kul. Och så gick det några dagar och så får hon ett e-postmeddelande att hon var anmäld till den utbildningen <laughs> Men, men har jag, liksom, jag, har inte, jag har inte anmält mig, <laughs> då visade det sig att det var rektorn som hade anmält henne utan att säga någonting. Då, så här. Och det, det är liksom, när, när, vi, när vi lever där och på något sätt kommunicerar med Gud, uttrycker våra önskningar, uttrycker det som finns nära oss i tron på att Gud tar hand om oss, att han kan och jag kan inte. Då har han väldigt stora möjligheter att svara på våra böner när vi liksom är specifika och har det här samtalet. Jag läste en bok för några veckor sedan om, och nu, nu pratar vi om, om koncentration. Och om. Hur, det var lätt för, för Bartiméus att be, för Jesus kom liksom där i procession med alla lärjungarna och hela folksgalan och allting. Men det är lätt att prata med Theres för mig. För hon är fysiskt närvarande och hon svarar när jag pratar med henne. Sådär. Det är genast svårare när man ska prata med henne i telefon. För då är hon ju inte där fysiskt. Jag kan höra hennes röst och jag kan prata med henne. Sådär. Jag läste en bok här om en man som vuxit upp i en... Levt hela sitt liv i en församling men som, som alltid liksom hade gett sig själv eh, låga poäng i... i när han hade bedömt sitt liv. för Han tyckte han kunde inte formulera sig. Han vågade aldrig liksom öppna munnen och be offentligt i kyrkan. Han liksom hade väldigt dåligt självförtroende på det här området. Men vid något tillfälle så hade han hört någon, någon predikan eller någon undervisning där, där pastorn hade sagt att när du ber, förestå, ta, en, ta en stol. Och så sätter du det där, och så, och så tar du en stol till, så här, och så sätter du dig där, och så, och så tänker du att, att Jesus sitter på stolen mitt emot dig. Och så pratar du med honom. Alltså, du, du bara pratar, och så väntar du liksom och försöker lyssna in vad han försöker svara. Så han, han hade tagit till sig det där och börjat praktisera. det. och levt med det på, i, i många år och sen blev han gammal och sjuk och, och eh, låg inför för döden. och då, då kom då liksom pastorn dit och skulle prata och sådär och då berättade han just om det här att ja, ja, han hade en, en stol bredvid i sängen han ställde dit en, en tom stol så att Jesus skulle kunna sitta bredvid honom där och så, och så eh, ja fortsatte det här bönen. Och sen sen dog han några veckor senare. Och då, det är ganska liksom stark berättelse men då, då frågade pastorn då familjen hur hur, hur dog han. Ja, det var lite konstigt för han, han, han hade lagt huvudet på stolen. När, när han dog. Och det, det är liksom, ja, ja det jag blir lite rörd själv så här men, men, men jag tycker det det, fin, det finns en, en styrka i att liksom kunna ha den här koncentrationen och, och samtalet med, med Gud på ett, ja på ett så enkelt och konkret sätt. Så använd liksom din vad ska vi säga fantasi, föreställningsförmåga. När du ber. Alltså när, du pratar i telefon med, när jag pratar i telefon med min fru, jag brukar inte ha så här bild. Det finns ju bildtelefon så att man skulle kunna titta på henne. Men, men det, jag vet, efter 20 år så vet jag ganska bra hur hon ser ut. Så jag kan föreställa mig liksom hur det ser ut när hon står där och, och pratar i telefon och stoppar i tvättmaskinen samtidigt. <laughs> Eller sitter i soffan och, och sådär. Men, men att jag har en, en inre bild av hur hon ser ut när jag pratar med henne. Och jag... Jag försöker själv också jobba med den här inre bilden av att Jesus är. Närvarande. Så jag brukar försöka tänka mig att han. Går bredvid mig när jag är ute och går eller sitter i. Bilen med mig när jag är ute och kör. Eller. När jag ber att han. Åtta ja, ligger jag på sängen och då tänker man att han sitter där vid skrivbordet. I stolen där. Att man använder den här föreställningsförmågan för Gud blir mer levande då också det blir lite lättare det är inte bara att tala tomma ord rakt ut i luften och hoppas liksom att de <tår> tar väg någonstans i universum där, där Gud förhoppningsvis är utan det, det blir också att Jesus är faktiskt nära mig han är med mig och jag stänger inte dörren för att stänga Gud ute men jag ber utan jag stänger dörren för att Jesus är där i, i rummet med mig och där kan jag uttrycka då Jesus Davids son förbarmade över mig och så fortsätta i bönesamtalet därifrån jag tror att det här är, är få vad tillräckligt med undervisning idag men se till att ha tid se till att det finns koncentration se till att eh, be i tro att Gud kan och jag kan inte och träna på det träna på att stänga dörren, hitta en plats där du är ensam med Jesus och be Korta och specifika böner. låt det vara ett samtal mellan dig och, och Gud. Du kan också få, få möjlighet att göra det här idag, nu. Vi ska alldeles strax i tillfället till, till förbön. Där du kan få, få komma med ditt behov. Och, och jag, nu har jag inte pratat med er förebedare men jag tänker mig att vi som brukar vara förebedare kan komma och stå här framme alldeles som en liten stund och då kan du liksom få börja där du sitter och be till Jesus, Jesus Davids son förbarmade över mig men sen också vara mer specifik men vad är det som är mitt behov vad är det som jag tror att Gud kan hjälpa mig och som jag vill att han kan hjälpa mig med skulle få komma fram och då, då är frågan Från oss Vad vill du att Gud ska göra för dig Och så ska vi be korta, enkla och effektiva böner för dig här Och så ska vi be att verkligen att Gud griper in i, I din situation Sen behöver du inte beskriva alla detaljer för oss men du ska få ändå få möjlighet att uttrycka det här vill jag att Gud Gör för mig jag tror att vi har väldigt mycket fortfarande att, att lära oss om bön. Vi har väldigt mycket som, som jag tror att vi kommer att få se när Gud gör under ibland oss. När Gud gör saker som svar på bön i församlingen. Jag har väldigt förväntan på de här 40 dagarna som vi är inne i här att Gud också ska börja göra saker i våra liv och i församlingen på ett jättespännande sätt. Ska vi göra så här att Therese leder någon sång eller spelar något lite grann så här så kan vi be, kan vi be en liten stund och du får liksom börja tänka herregud förbarmade över mig och, och tänka om det är saker som du känner men det här skulle jag vilja att, att någon ber för mig så kan ju ni förebederna komma fram och stå här framme med med mig så när du känner att ja, men nu, har, nu vet jag vad jag vill, det här tror jag Gud om det här skulle jag vilja ha hjälp med så, så kom fram så ska vi lägga händerna på dig och så ska vi be, be för dig att Gud griper dig